hora não, não perca almoço beneficente para Marquinhos neste domingo 28 de agosto início às 10:30 local espaço multiuso de Mini Andreasa com almoço churrasco e pratos variados bebidas em geral e salgado e aí vai ficar de fora dessa a Programação à tarde, às 14 horas, início do torneio masculino e feminino. Com premiações, durante a festa, um animado forró a participar conosco. Não foi quando você me abraçou. Não perca, Não perca almoço beneficente para marquinhos neste domingo, 28 de agosto. Início às 10:30. Local: Espaço Multiuso de Ministra André Azaz, com almoço, churrasco e pratos variados. Bebidas em geral e salgado. E aí, vai ficar de fora dessa?